Soos hier lied sê, How great are you, Lord? En vader, dankie dat die hier is. Dankie dat die na ons door hart loop, om ons te kom ontmoet. Kom ontmoet met die genade en die liefde, die goedheid, die goedentierendheid. Vader, dankie. Dankie dat ons die mag ervaar. Jy mag staan in die teenwoordigheid. En kan verstom staan in die grootheid. Ons sê in die dag en ons sê in die dienst in die naam van Jesus. Amen. As iemand vir ons een woord het, luister ons graag vanmorgen. An Jesus Christus kom al die loof toe, vir alles wat hy vir ons doen op die dagelikse basis. My pa blijf vir een ruk lang aan uh, nekpijn, maar is nou al drie daal, of drie nachte, wat hy recht slaap sonder pijn, sonder medikasie. Halleluja, en Jesus allie lof toe. Hierdie jaar was een wonderlijke jaar en net opdrande en afdrande gehad. Ek het my rug rugseer gemaakt, maar dankie vader dat ek pijnvry nog al die pad kan werk, dat ek een werk heet. Die Heer het ons wonderlik geseen met alles. Amen. Morgen jylle, ek krij nou nie die skrif hier ergens, maar het staan in die woord. Ek soek al skrif van Mooses wat vir die Heerde sê, maar jylle, ek wil jy net so graag van aangezicht tot aangezicht sien. So hy so beleven is, of ek denk wat so great wat Mooses beleef het met God. En met die murmurerende volk, en, en die Heerde was maar net altyd van daal en daar is keer wat hy net in sy hart sê, Heere, as ek hy net kan van aangezicht tot aangezicht sien, daar hy uitroep, en toe die Heere verberg om, toe moes in hy skeer van die rots, nou ons weet die rots is Jesus Christus, en hy, hy sit om het vry oomlik binnen die rots, en hy beweeg voorby, en al wat Mooses sien, is hy sien net so die achterkant van die here soos hy voorby gaan. en wat dit toe vir Mooses moes beteken, nou wat my greid is, en die verheerliking, toe Mooses en Elia en Jesus op die berg was, en Petrus nou die hut wou bou, en Jesus vir ons sê, God sê, maar, hy vat toe vir Mooses weg en vir Ilea, en ons weet, Mooses staan vir die wet, en Ilea staan vir die profete, en hoe hulle tyd virby was, en God met die stem uit die jimmel sê, maar luister na my sien, so, en dis hoe so, gereid die breers, wat vir ons sê, die Heer het op baie manier met ons gepraat, in die oud-tijd, dier die profeet, en as man nou praat met ons dier sy sien nie, en dat Jesus die een is, wat God vir ons kom demonstreer het. En wat vir so wonderlik is, vir ek nou, terwyl ons vir sing, kom, hy skryf so my hart op, wat Moes het hierdie begeerte gehad, en hier sien hy vir Jesus, op die berg van verheerliking, en hierdie begeerte word eindelik in sy hart bedien, maar ek denk so aan ons, ons hoef nie die achterkant van die Heere te sien, of die achterkant van God te sien, Ons kan hom van aangezicht tot aangezicht sien, 24 uur per dag, elke dag van ons leven. En hy is van ons ontbloed nie, hy is aan ons geopenbaar, om constant net bewust te wees van hom. En om hom te soek, en ons beleefs my van so ding, dan ek, ons bid saam, dan ek sit so'n my hart, ek sê hier en nou is het die tyd, wat ek al vir bekommernis, oor goed om my nou beleef, om te sê, man nie, hy is die roodst en ek is in jy, en daarom sal ek nie angstig rond, kyk en daarom sal ek nie vrees nie. Maar weet wat is die uitdaging, vir my, is om intiem, konstant, bewust te wees van sy teenwoordigheid binnen ons. En jy, dit is, ons praat met soveel mense, in een krisis waar ons is geloof, ons bid nie recht, ons glo nie recht, en al hier goed, weet wat, skuif al goed weg, jy kan in elk geval nie genoeg glo nie, hoor, So wanneer nie op jou geloof staat maak nie, dat die geloof van God in ons hart opstaan. En geloof is net hierdie oortuiging van, van wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het uitgeroep volbring. En ek vertrou dat jylle hierdie week allemaal op hulle speels geskryf het dis volbring en geoefend het om in die speel te kyk. Maar ek jylle sê dis bevrijdig. Dis afgaandel, dis volbring. Ons kan tot ris kom in hom. Hy is die rots van ons vlug. Hy is die een wat ons van aangezicht tot aangezicht kan aanskou, nie net die achterkant van sy rug nie. En ek seen jou, wees bewis dat dit afgehandel is, dis vir nou mense, nie vir eendag in die hemel nie, daar het ons niks nodig nie, dis vir nou, so grijp dit, leef daar uit, dis oorwinning in leven. ek seen julle dan. Hallo julle, ons was nou nie verlede nawek jy nie, so ek het by die woordskool al gehoor, ons het baie gemis met die spiegel Ons sal dit nog opvang. Maar ek wil net een versie lees, asjeblief in Amos 8 vers 11. Kijk, daar kom, daar spreek die Heere, Heere, dat ek een honger in die land stuur, nie een honger na brood nie, en nie een dorst na water nie, maar om die woorde van die Heere te hoor. En dan wil ek net sê, ek, ek lees hierdie week so kostbare ding, van hoe voel ons oor ons self, en hoe dink ons oor ons en hoe baie keer sê ons, ek is dit, of ek is nou maar dat, of soe. Maar die kostbare is die vrede van vader. Jou oorweldig is jy besef ek is nie dit of ek is nie dat nie. Ek is met hoofletters is wie ek is, is, is in my. So en dit is so sêndas sê dan dit bevat alles. Dit hang nie af van my omstandighede of hoe ek denk ek is nie. Ek is is in my en dit is dus alles. Ek het vredesondag geseg aan julle weder aan herinner. Uh, en nou Christine dit gedoen, uh, ek hoop jy het in die spiel gekyk, in die woordskola oor gepraat, en uh, dit is ernstig gesake. Dit is ernstig om te gaan die ware jy raak zien. Die een wat oor God droom. Die een wat die pad met God loop, die een wat een met hom is. Uh, ek dink, as daar een ding is wat hierdie jaar van my uitstaan, is dit dat Dit voel vir my of ons, ek wil amper sê, uit die verwachting uitbeweeg het, of uit die afwachting in die werkelijkheid inbeweeg het. Ons het die Afropotheid baie gepraat oor die concept van die woordkie as. En ek denk, die woordkie is vir ons een groot strykelblok. Ons het so gewoond geword aan as, en as is niks anders as een uitgestelde hoop, Betuig ons sê, dit is verbrande hout. Maar as impliseer eindelijk dat ons dit uitstel. Paulus gebruik hierdie beeld wat julle so goed ken. As hy in 2 Korinthus 5 sê, as een vir allemaal gesterf het. Dan het allemaal gesterf wat hy daarmee sê. Hy sê, indien as, dis die punt. Sê nou maar net, as sê, sê nou maar net. een het vir allemaal gesterf dan zou dit beteken, dat allemaal gesterf het asof vir leself, asof elk een die prijs betaal het. Volledig. Sê nou maar net. Maar dan kom Paulus en Paulus eindig 2 Korinther 515 af, met die riepstelling, hy sê, en nou het jy gesterwe. Dit beteken, dat die as geld nie meer nie. Die as het nou om dat geword want een het ons gesterf, so dit is nie nou iets wat moentelik kan gebeur nie, sê nou maar net nie, dit het gebeur, en daarom sê hy, omdat een vir allemaal gesterf het, is dit die waarde, asof elkeen gesterf het, asof vir homself, hy sê, en op grond daarvan, ken ons niemand meer na die vlees nie, hy sê, want as ons iemand na die vlees ken, wat ons so dikwils doen, met ons en met ander, Dan beteken dit, dan moet nog iets gebeur As ons dit snap, as, as, verstaan jy, dan stel ons dit weer uit Maar as ons sê, maar nou het een gesterwe, so dit is afgehandeld, dit is volbring Dan sê ek maar, dan maak dit sin, dat ons niemand meer na die vlees sien nie Want een het ons voor allemaal gesterf En nou gaan dit nie meer oor wat in die vlees aangaan, dan wat in my omstandighede aangaan nie. En dan gaan hy ons nou verder na vers, 18, vers 17 toe en toe Korinthus 5 vers sê, Daarom as iemand, maar nou sê hy daarom, daarom koppel het aan wat hy so pas gesê het, Een het gesterwe, so die as is nie een as nie, die as is omdat. Hy sê, daarom, omdat een gesterf het, want een het ons nou gesterf. Omdat een gesterf het, sien God in die beskeping, hy sien nie ons na die vlees nie, as hy ons na die vlees gesien het, dan sien hy nie in die beskeping nie, maar nou sien hy ons nie meer na die vlees nie, hy sien een nieuwe skepping, wat hom betreft, het die oude dinge voorbij gegaan. dit het wat hom betreft, als niet geword, en al wat vir my en jou oorblij, is 2 Korinther 5 vers 18, wat sê, hy het dit alles, hierdie ding, dat een, van amal kom sterf het, dat God ons nou as nieuwe skepping sien, want hy sien ons nie meer na die vlees nie, hy sê dit, het niks met die mens te doen nie, dit is uit God, wat ons met homself versoen het in Christus Jezus, Hy het alles gedoen, voor die tijd. Hy het ons eerste lief gehad. Alles wat ons doen, is in reaksie. Hoor <laughs> my, is in reaksie op wat hy reeds gedoen het. Hy sê, omdat hy dit reeds gedoen het, hy sê, hy het hy omself met ons verzoen. En hy sê, ek het die middelmeer van scheiding uitgebrek, daar bly nou niks oor nie. En daarom, gee hy nou aan ons die geleentheid om te kies, om te besluid. Sal ons toelaat, dat sy geest, wat die ene is wat oortuig, sal ons hy geest toelaat om ons te oortuig van die grootsheid van hierdie nieuwe schepping, van dit wat God sien. En dis wat by ons gekom het verlede week, toe ons gesê het, maar dis is oefening wat ons elke dag moet doen. Uh, want as ons by hierdie oefening kom, dan gaan ons elke dag, ons eindelijk begin ons dag in een sin voor die spiel, of ons nou net is of ons tanden te bos, of ons haare te kam. Uh, ons dag begin voor die spiel, en wat er beter plek om te begin, en te voor die spiel te staan en te sê, Heren, Ek sien soos jy sien Jere ek kies om jy toe te laat Om my oog te verlicht dat ek sien soos jy sien Dat ek die persoon sien wat jy sien As jy na my kyk In ons gesê 2 Korinties 3,18 Het het dan vol 2,2 gesê En terwyl ons met een onbedekte gezicht Een bedekte gezicht sou bedeken Dat ons na die vlees kyk En as ek na die vlees kyk Dan hoor ek die geleide dan hoor ek die ontevredenheid met, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie mooi genoeg nie, ek is nie meer vol genoeg nie, of ek is te vol. Hoor jylle? Jylle verstaan wat ek wil nie? Vrouwens verstaan dit, die manne verstaan dit slaat nie. Goed, maar jylle, jylle verstaan wat ons, ons probleem is, want wie wat sê dit vir my, dit sê ek kyk na die vlees. Maar as ek nie na die vlees kyk nie, dan kom ek by die punt dat ek sê, jylle, hier staan ek voor jy, en ek kort niks. En jy sien, ons het maandag gekyk na die beginsel, toe ons afskyt geneem het van oma Sally, het ons na die beginsel gekyk, wat in pasal 23 sê David, die Heere is my herder, ek kort niks. Die Heere is my herder, ek kort niks. Nou jy weet, ons kan daai sin gebruik, ons kan sê, as die Heere jou herder was, dan sou jy niks gekort het nie. So nou, nou wil ek amper sê, As jy vanmorgen sê, ek kort dit en dit en dit, dan sê jy daarmee, die Heere is nog nie my herder nie, want as die Heere jou herder is, dan sê jy niks kort nie. So as, is weer eens, daai hink op twee gedagtes, dit kan of het kan nie, sê nou maar, as dit gebeur, sê nou maar, ek weet nie lotto, weet jy, as dit gebeur, ek hoop nie jylle speel lotto nie, maar, ek gebruik maar as voorbeeld, nee, ok, sê nou maar, dit gebeur, as, as die Heere my herder was, dan sê ek niks gekort het nie. Maar nou kan ons dit een stap verder vat Ons is slim in ons manier In ons onderhandeling met hierdie goed Daar sê ons, wanneer die Heere my herder is So dit moet gebeur, maar dit moet nog gebeur Julle verstaan As dit kan gebeur of nie gebeur nie. Nou kan ons wanneer daarin sit en sê Wanneer die Heere jou herder is Daai dag gaan jy niks kort nie So nou het ons nader gekom Ons sê, dit is iets Wat een werkelijkheid is, maar dit moet nog gebeur Jy sien, ek praat met mense, dat sê, ou, oh, maar ek wil dit doen, ek wil een pad met die heren loop, ek wil hierdie goed doen, ek sê, help jou om dit te wil nie doen het. Sê, om te sê, ek ga nog een pad met die heren loop, nie sê, ek loop een pad met die heren, come on. Jy sien, dit is so makkelijk om dit net uit te stel, jylle onthou Martha wat na Jezus toe gekom het, toe Lazarus dood is, en sy ontmoet vir Jezus langs die pad, en sy sê, heren, as jy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Dan sê Jezus, my jou broers opstaan, sy so, sê, ja, ek weet, hy sal die laaste dag. So jy sê, waar sit sy die goed? Of in die verre verlede, of in die verre toekomst, maar in die nou is daar niks. En dis die beginsel hier, wat ons nodig het, is om te besef, dat God die nou God is, die ek is, is nou in my. Hy is die nou God vir my. Nie nou nou nie, nou. <laughs> hy was net nou, hy is nou, hy sal nou nou ook wees, maar nou, dis ons probleem. Ons stel het uit, ons het die houding met die woord, ons sê, maar kyk, daar is vandag is daar woord, maar wie volgende sondag is daar ook woord, so kom ons kiep vandag oor jylle ons gesintheid want ons sê daar is nog tyd is daar tyd jy sien, Johan lees vir ons vanmorgen in Habakkuk 2 en hy gebruik hierdie skrif, hy sê die aarde sal vol word van die kennis van die heerlijkheid van die heren soos die waters die seebood en bedek wat sê dit vir ons Hy sê die aarde, die profetiese woord die God spraak sê, die aarde sal vol word van die kennis van Godse oorspronkelike plan. Godse oorspronkelike bedoeling, soos die waters die seeboor in bedek. Oké, okay, jylle moet aie net so'n bykie vasthou, ons gaan by hom kom. Maar ek wil klaar maak met salom 23. Jy sien, ons kon gesê het, as die Heere jou herder is, of ons kon gesê het, wanneer die Heere die dag jou herder is, of jy kan sê, omdat die Heere my herder is, kort ek niks. Nou wil ek jou vraag, kan jy dit sê, ek kort niks? Jy kan dit net sê, omdat die Heere jou herder is. Omdat jy die Heere jou herder gemaakt het, Daarom kort jy niks En dis wat sal wees Dan is dit nie meer uitgestelde hoop nie Dan gaan die dag kom wat ek kan sê ek kort niks Dan het die dag gekom wat ek sê ek kort niks Want die Heer is my herder En die Heer is gereed om jou herder te wees Die Heer het die middelmeer van scheiding uitgebreek Die Heer het die volheid van die tyd gebring Daar is geen uitstel meer by God nie God sê kom nou laat ons die saak uitmaak God sê, ek het het klaar gedoen nou, in die nou is dit nou. En daarom hoef ek nie meer te sê, as of wanneer nie, ek kan sê, omdat hy my helder is. Daarom kort ek niks. So sê jy, hoe, hoe kom dit na Nou wil ek ons met vermoorde kyk, na die VCS. ons het verlede week geëindig, net by een skrif, wat ek vir julle genoem het, in die VCS 3, en ek wil weer een beroep op julle doen, en ek gaan, in die jaar wat kom, gaan ek, Raas oor die ding Raas, jylle weet wat raas is Ek bedoel nie raas, raas nie Ek bedoel, waar jy praat Maar ek wil redig jylle aanmoedig om jou bybel saam te breng En te volg in jou bybel Want ek jou sê wat is nodig Dis nodig dat jy In jou bybel Contact maak Met die essentie van die evangelie Met die skrif Ons het nie in die gemeente tyd om alles te doen En nou raas, en dan moet mysie sê Jy geet te veel goed en nou sê ek vir, vir oogend, iedie efeest is vir my so'n moeilike brief. Sien ek sê Rika so op, wat gaan nou met jou aan? Ek sê dit is moeilik, want as jy een vers doen, dan wil jy die hele brief doen. En ek kan nie die hele brief doen nie, dan gaan ons tot vijf uur wees vir marg. En dit gaan vir te warm wees daarvoor. So, ek moet het nou in n korte tykje doen, so die stikke tussenin moet jy invul. Maar as jy gaan volg, dit wat ons probeer sê, en jy gaan die stikke tussenin begin lees, dan gaan jy self dit ontdek, wat jy veronderstel is om te ontdek, en die groot geheim is, dat hierdie woord, dat hierdie boek, een heerlijkheid en een waarheid vir jou word, een groot heerlijke waarheid word, right, dat die boek, dat die honger, dat die dag gekom het, <laughs> dat ons nie meer honger en dors na kost en na brood nie, maar na, om die woorde van God te hoor, en dat elk een van ons kan reageer op hierdie honger en hierdie dors, en Daniel het vir ons verlede week prachtig gesê, hy het gesê dit help jy dat ons sondagochtend kom en ons vol eet, en dan vast ons tot volgende sondag nie dit sal vir partij ons help, maar die punt ons praat nou van nie nie ons praat van woord ons het nodig om elke dag te eet, ons het nodig om elke dag woord in te neem, en daarom is dit so kritisch belangrik, dat elkeen van ons gevestig raak, want nou net, by Evesers 4 het, Paulus vir ons geskryf, hy sê die doel van gemeente wees, is om te kom tot die volwassen man, tot die mate van die volle groote van Christus, dat is geen onderscheid, dat is nie ouwe ouwe en laare ouwe nie, die, ons kom allemaal by die volwassen man, die mate van die volle groote van Christus. Nou goed, Dit is achtergrond. Nou het ons gekom verlede week by Ephesians 3 by vers 10. Ek wil dit gaan haal by vers 8. Hy sê, aan my die geringste van al die heiliges is die genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeerlijke rijkdom van Christus te verkondig en vooral mal aan die licht te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van die eeuwe af, verborgen was in God, wat alles geskap het, door Jesus Christus. So nou, door die gemeente, aan die overhede, en die macht, en die himmel, die menigvullige wijsheid, van God, bekendgemaak kan word. Nou kom ons stel nie die achtergrond. Die achtergrond was, dat ons leef in het, die mekaar wereld. Ons het gesien, dat, hierdie wereld was nie, dier mekaar nie, hierdie wereld was een ordelike skepping wat alles in harmonie gewaat. Alles was in balans, alles was in harmonie. En God het dit so geskapen die mens volmaak gemaakt en die, die heerlijkheid en die gesag vir die mens gegeet, gesê, onderwerp jy die skepping nie eerst daar Die mens het het aan die duivel verkoop, door om te gehoorsam, om aan wie je gehoorsam geworden is, het is die slaaf geworden, en die duivel het die oorste van die wereld geworden. Maar God het geweet van die begin af, dat hy hierdie ding gaan herstel, daarom dat hy die uitspraak kan maak, en sê die lam is reeds geslag, vir die grondlegging van die wereld af, want God het geweet, in sy sien, die laaste Adam, gaan hy die rechtstelling kom maak, en dan stier God sy sien, Jesus Christus, sy woord, wat vlees geword het, nou luister mooi, Paulus praat hier van een verborgenheid, hy sê hierdie verborgenheid, wat een verborgenheid was, wat by God was, nou, jylle onthou Jesaja 55, het God gesê, my gedagtes is boe jylle sin my wee boe jylle wee, soos die jimmel boe die aarde is, so ver as die twee van mekaar af. En toe wat God toekom doen het, hy sê, hy sê, nou het ek my verborgenheid, het ek kom bekendmaak, ek het my gedagtes verklank, ek het het woord gemaakt, en my woord het ek soos die reen en sneeuw van die jimmel neerdaal, en daar jy nie terugkeer, en het ek my woord gestuur, om die aarde te kom dier vochtig, so het voortbringe gees saad vir die saaiere brood vir die eter. Hy sê, dis my woord, en so het sy woord, die woord vlees geword, onder ons kom woorn, wo, nou woen hy in ons, en hy het, hy het God kom behaag, en dit daartoe God omgestuur het. So, nou het God die verborgenheid kom bekendmaken, en toch, in die aangezicht van sy sien, het die ouwens om nie herken nie, die fariseers het om nie herken vir wie hy is nie, selfs hy disciples het om nie herken vir wie hy is nie, die skrif sê, hy na sy eien noem gekom, en sy eien mens het om nie eers aangeneem, hoe so die ander om aangeneem So die verborgenheid van God het sigbaar geword en nogthans is ons verstand, luister mooi, is ons verstand toegesluid om die verborgenheid van God raak te sê. En nou kom Paulus en Paulus beskryf vir ons hier die verborgenheid, wat ek net wou sê, Jezus kom toe, die verborgenheid van God is dat in Jezus hy alle dinge gaan herstel en nou kom Jezus naar die aarde toe, hy kom sterwe in ons plek, hy word maar God maak om sonde met ons sonde, so ons kon word die gerechtheid van God, hy wek om op, hy wek ons saam met om op, en hy gee die gezag terug, hy sê aan my is gegee alle macht in die hemel op aarde, gaan en maak disciples, en die wat gegloed sal die tekens volge, my naam sê die duivels uitdruwe, en hy gee die gezag op aarde terug vir die mens, vir my en jou. En nou boe die aarde weer, na 2000 jaar, Boor die aarde nou weer in harmonie In orde te wees In balans te wees Maar het is nie, hoekom nie Dit is nie, omdat die selde misleier Wat die eerste adem kom misleid het Die wat die laaste adem nie kon misleid nie Nee, hy kon nie vir Jezus misleid nie Maar het hy teruggekom na my jou toe En het ons weer kom misleid Om die leen te glo aangaan ons self En dit is we ons in die spiel in die morgen gekyk het En nie daarvan gehou het, van wat ons sien nie want ons was nie tevrede met wat ons sê nie, want ons sê, kyk na die vlees, want hy het ons oor toegemaak vir die feit, dat een vir allemaal gesterf het. Hoor julle? In die wereld vier kerstfeest, een feest wat God nie gesê het nie, een feest waarop Jezus nie gebore is nie, wat niks met sy geboorte te doen het nie. Die wereld vier dit, maar die wereld vier nie die feit, dat Jezus opgestaan het, uit die dood uit, en net eers kon opstaan ons gerechtverdig is nie. Weet dit die verskil? En so vier ons goeders, so gaan ons dier die acties, so doen ons sekere handelinge en hou ons sekere feeste wat God niks van gesê het nie. En ons dink, ons is geestelik en die wereld is in een gemors. Hoor jylle? Nou kom Paulus en Paulus sê, maar as hierdie verborgenheid openbaar word, hy sê, dan sal die kennis van die heerlijkheid van die Heere, die kennis van Godse oorspronkelike plan, sal vesting neem binnen my, en in jou, en in die gemeente. En die gemeente is geplant in een sekere gebied. My ander woorde, dit sal vesting neem in die gebied. Hy sê, en so sal individie na, individie, gemeente na gemeente, sal hierding groter en groter word. Hy sê, en die aarde sal so vol word van die kennis van Godse bedoeling, van hierdie verborgenheid wat van al die tyd af verborgen was maar nou oopgemaak is hy sê, soos wat die waters die seeboene bedek, kan jylle onthou Daniel het, het Nebikad Neser droom uitgeleg, Nebikad Neser het een beeld gesien, hierdie groot beeld van homself, van die kop van goud en die, die skouwers en die bors van silver en die lendene van brons en die bene van eister en die voete van eister en klei en dan sê Daniel, dit het by jou gekom begin oor Nebukadneser en dit so gaan dit dier die koninkryke af en af en af hy sê, toch daar een klip losraak, raak, sonder die toedoen van mens, een rots, een klip een rots, wie is die rots een rots losraak, raak, sonder die toedoen van mense hande en hierdie beeld aan sy voet tref en nou om verstrooi daarvan om niks is nie maar die rots groei en vul die jylle aarde Kom aan, besef jy, jy is die rots. Die heren sê, Petrus, rots, op jou, op die openbaring wat God jou gegeet, op hierdie Petraai, op hierdie bedding rots van die openbaring, bou ek my gemeente. Besef jy, jy is Petrus vanmorgen. Jy is die rots wat God bezig is om te gebruik om hierdie aarde meer te vul, hy sê die hele aarde gaan gevul wees met die rots, ek het vir julle goeie nies, ek vir julle verskrikkelijke goeie nies, dit is dit nie wonderlik om dit te bedink, dit is wat dit is nie, maar wanneer gaan dit begin? Solang ons in as en wanneer is, hou ons aan om dit uit te stel, dit kan nie gebeur nie, maar wanneer ons by om dat gekom het, dan het dit gebeur, dan is dit bezig om plaas te vind, dan is die rots bezig om die aarde te vul. Je weet, die ouwe het geklaar, Toe die, die, die establishment, die kerk handen in die haare was in die tyd van Petrus en, en Johannes en die andere apostels toe sê hulle na al para kom hierdie mannen by mekaar, hy sê ons weet nie wat ons moet doen hierdie ouders, het die jylle Jerusalem moet hulle leer vervul ek dink as vandag ook ouders het die handen in haare sitte en sê hierdie ouders is bezig om die jylle gemeenskap moet hulle leer te vervul maar besef jy, dit is die rots wat bezig is om die aarde te vul, prijs die her raai right? ok, so jylle is nou, jylle is nou by kom ons gaan nou na ons as in, in die feestjes gewees maar nou moet jy my geld ek wil die legkaar by mekaar kry kom ons begin in die 1 lees, die van julle wat bybel sê lees saam met my ek gaan by vers 7 begin en dit is eindelijk vreselik om by vers 7 te begin ou moes eindelijk by vers 3 beginne, maar terwille van tyd ok, vers 7 hy sê, in hom het ons die verlossing door sy bloed die vergifnis van die misdade na die reikdom van sy genade in hom het ons die verlossing door sy bloed, die vergifnis van die misdade door die reikdom van sy genade nou ek net vir julle weis hoe Paulus skryf, net om het vir julle makkelijker te maak jy sal nou die week die gaan lees as jy nou nou hoofstuk 2 kyk vers 1, dan sê hy daar en jylle, nou sê jylle sien, daar staan in kursief, het hy levend gemaakt, dit staan nie in die oorspronkelijke nie. Hy sê, en jylle wat dood was dier die misdade en die sondes, waarin jylle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wereld, volgens die ooverste van die macht, van die licht, van die geest wat nou in die kinders van ongehoorzaamheid werk, onder wie jylle ons ook allemaal ook vroeger gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons na die vlees gekyk het, nee, toe ons die wil van die vlees en die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos die ander, hy praat nou van, van die mens, voor die kruis, nee. maar God, wat rijk is in barmhartigheid, het ons door sy grote liefde, waarmee ons liefgehad gehad het, ook toe ons dood was, door die misdade, levend gemaakt, saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemel, in Jesus Christus, kan julle nou sien, hoekom het die vertalers, Kans gesien om in die vers 1 In te sida en jylle Het hy levend gemaakt Wat dood was Daie het hy levend gemaakt Het hulle bijgesit, maar sien waarom Hulle krij dit van hierdie beeld Al wat hy sê, uit genade is jylle gered En saam opgewek En saam laat sit in die hemel In Christus Jezus So dat hy in die eeuwe wat kom Kan betoon die uitnemende Rijkdom van sy genade En goede tierenheid oor ons in Jesus Christus, want uit genade is jylle gered dier die geloof, en dit nie uit jylle self nie, dit is een van God hy sê, en nie uit die werke nie so niemand kan roem nie so, wat ek probeer sê, as jy kyk na Ephesians 1 vers 7, hy sê, in hom het ons die verlossing dier sy bloed die vergifnis van die misdade na die reikdom van sy genade, kan jy sien die teks omskryf Paulus nou in hoofstuk 2 van vers 1 af So sê jy hoekom is dit moeilik om net een stikkie te lees? Maar as jy dit nou verder gaan lees, dan sê jy, dan beskryf Paulus wat hy in een sin sê, beskryf hy in een hele paragraaf, wat die inhoud daarvan is. Right, net dat ons dit sê, nou goed, nou, hy gaan aan. Hy sê, by vers 8, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle weis het en verstand, dier dat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaakt het, na die welbehaal van wat hy om voor het, om die volheid van die tyde te reel, met die doel, luister mooi, met een doel, hierdie doel is, om alle dinge wat in die jemel, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof van Christus te vereenig. Ek wil jylle met gauw hierdie ding sien, nee. toe Jezus opstaan op die berg, na hy opgestaan het, en hy sê, aan my is gegeen alle mag in die jemel en op aarde, nee, toe wat doen hy? Hy sê, gaan jylle, en doen jylle dit op aarde. Ek gaan in die jemel, en ek gaan doen dit daar. Daarom sê ek, die duivel sal nooit weer voor God verskyn nie Die duivel was uitgewerp uit die hemel uit, sy plek is nie daar gevind nie Maar toen Adam met sy abdikatie moest vir die duivel weer plek gegeen om met God te gaan praat Daarom staan die duivel aan God sy rechterhand in Zachariah 3 om Joshua aan te kla en sien ons dat die duivel met God gaan praat in Job sy geval Nou het, het Jesus gekom en het sy plek geneem en Jesus is nou in die rechterhand van die troon van God En die duivel sal nooit weer daar kom nie So Jesus sê, in die hemel is alle dinge onder een hoofd vereenig, onder die hoofd van Christus. Hy sê, nou moet alle dinge op aarde ook onder een hoofd vereenig word. Nou, Jesus is op rekord, hy is altyd bezig met een. Hy sê, vader, soos wat ons een is, is hulle in my een, so dat hulle ons in mekaar een kan wees. So hy sê, ek en die vader is een, maar ek wil hy, julle moet een wees met ons. In Johannes 17 bid hy hier ding, hy sê, vader, ek bid nie net vir hulle nie, ek bid ook vir die wat dier hulle getuienis in u sal gloe, so hulle een kan wees soos wat ons een is, so hulle in ons een kan wees. Hoor die Jezus' haard om een te wees. Nou sê hy, ek het die jemele is een met my. Hy sê nou moet die aarde ook een word met my. En wanneer die jemele en die aarde een is, in een, is dit die voltooiing van die tyd, stem jy saam. Dan het alles gebeur wat Godse raadsplan is. Dan het die heerlijkheid van die Heere werkelijk die aarde bedek. Nie die kennis daarvan nie, maar die werkelijkheid daarvan. Dan het die intensie wat God bedoel het van die begin af die volle cirkel voltooi en het Godse droom, Godse wil uiteindelijk in totaliteit geseef In Intussenheid sit ek en jy in hierdie unieke, wonderlijke geleentheid om hierdie getuinis te kan draag en te kan sê, Heere, maar jy doen dit dier ons. Ons is die rots wat bezig is om te groei. Nou goed, nou gaan hy aan, hy sê Om die volheid van die tyde te deel Met die doel om alle dinge in die hemels wil As wie aarde is, onder een hoog van Christus vereenig. In hom en wie ons ook Een erfdeel ontvang het, hier kom het nou Hier word dit persoonlijk, hy sê Ons het in hom een erfdeel ontvang Nadat ons van tevore daartoe Verordineer is oor eenkomstig die Voorneme van hom, wat alles Werk volgens die raad van sy wil Hy weet, hier het ouwe so skalfijn Ja, uitverkiezing ingelees En ek sal nou nou iets hier daar oor sê Maar ek wil vir jou weis wat hy hier bedoel is, as hy van ons praat, dan praat hy nie van een volk nie. Hy sê, daar is nie meer jood of griek of slaaf of vryman of man of vrou nie, of barbaar of skief nie, hy sê, ons is allemaal een in Christus, hoor jy? Hy? hy sê, die volk wat God vir hom bereid het, is een geestelike volk, daar is een nieuwe nationaliteit. My nationaliteit is nie meer my Afrikanerskap nie, my nationaliteit is my kinskap my identiteit is my kindskap, jy. en elkeen wat kind van God is, is deel van my nationaliteit, my burgerskap is nie van hierdie aarde, en nie, my burgerskap is van die hemel, so ek wil net vir julle, so my net so'n voorsmaakje gee, van watse diaboliese ding, hoor my wat ek sê vir vanmorgen, is nationalisme, die verkeerde nationalisme, waarvan ek, a groot sla was, maar prijs die heren, ek is nie meer, raad, right. Maar ok, ek wil jou nie kwaad heen nie, ek wil so, nou nou die ding verduidelik. Hy sê, uit ons oor die inkomstig sy voorneme, het hy ons een erfdeel gegeen, so dat ons kan wees, tot lof van sy heerlijkheid. Nou, ondanks nou, Johan het vir ons gelees, die aard sal voor van die kennis van sy heerlijkheid. Hy sê, maar nou praat hy, van die lof van sy heerlijkheid. Wat is die verskil? Kennis van sy heerlijkheid, is om, Om te besef, elke mens, elke te besef, wat God Godse oorspronkelike droom is. Want hoe kan ons by sy droom kom, as ons nie weet wat sy droom is nie. Hoe kan ons by ons bestemming aankom, as ons nie weet wat ons bestemming is. So ons bestemming is die heerlijkheid van die Heere, is Godse oorspronkelike plan met ons levens. En nou sê Habakkuk, die profeet, hy maak het nog as of wanneer. Hy sê, daar gaan een dag kom wat ons honger na, na woord in plaas van brood hy sê, daar gaan een dag kom, waar die aarde gevul sal wees, met die kennis van die heerlijkheid van die Heere, maar nou gaan Paulus een verder, as, as die kennis van die heerlijkheid van die Heere, en hy noem dit, hy sê, so ons kan wees, tot lof van sy heerlijkheid, ons wat reeds tevoor op Christus gehoop het, nou sê hy, en wie jylle ook, na dat jylle, ook gegloed, wacht ekie, kom ons kyk nie te weer na geloof, wat is geloof? Geloof is om oortuig te wees nie. Hoe word ek oortuig? Die geloof kom dier die gehoor en die gehoor dier die woord terug. Hoe gaan die oortuiging kom? Dier die blootstelling aan die woord. Sê jy hoe belangrijk is dit, dat ek nie net zondag, van sondag eet nie, maar dat ek sondag, maandag, dinsdag, woord, elke dag eet. Want die oortuiging kom dier die woord nie. So ek het die woord nodig. Hy sê, en wat het ons nog gesê? Ons gesê, geloof werk dier die liefde. Paulus skryf die gelasjes, hy sê, die geloof werk dier liefde, geloof werk hier dier vrees nie, denk mykie mooi terug vir oomlik hoeveel jare was ons geloof gebouw op vrees He? ons het dit geloof genoem maar het is vrees, het is die geloof nie geloof is iets wat dier liefde kom, liefde gee my begeerte na iets, vrees laat my weghaard loop van iets hoor jy God soek nie dat ek moet weghaardloop van iets Om by om uit te kom nie Weghaardloop, want ek is bang vir die hel Nou haardloop ek nou om toe nie God wil hy, ek moet een begeerte na nou om he Want hy het een begeerte na nou my Hy het my eerste lief gehad Hy begeer dat ek om ook sal lief he Nie uit vreesheid Nie vir een ander rede na nou om toe sal kom nie Goed, nou sê hy en wie jylle ook na die woord van die waarheid die evangelie van jylle redding gehoor het, en wie jylle na die jylle gegloed, die is ons daar so gegloed, nou sê hy, en wie jylle verseel is, met die heilige geest van die belofte, hy sê, nou het God gekom, en hy het sy geest, hy het vir gesê, dis voordelig het jylle weggaan, dat ek weggaan, maar as ek weggaan, stier ek die trooster na jylle toe, nou die trooster is die een wat kom, wat sy rechtmatige plek, God het vir my plek bereid, hy het sê, ek gaan om vir jylle plek te berei, die plek wat hy bereid is binnen ons, Hy sê, ek het jylle, die tempel van julle lichaam kom heilig en kom reinig, so dat Godse geest daarin kan kom woon. En nou het ek by die oortuiging gekom en ek het Godse geest toegelaat in my, en nou sê nou is ons verseel met die heilige geest van die belofte. Wat die onderpand is, maar nou word hy sê, wat die heilige geest doen, die heilige geest is nou hier, en hy is die, jy weet onderpand die woord Arabon en die Grieks beteken, a surety for that which is to come. Een sekuriteit is soos een sekuriteitsstelling, maar ek koop een stuk grond en dan moet ek waarborge uitdreik. En die waarborge is nog nie die geld nie, maar die waarborge is die sekuriteitsstelling om te sê dat die geld kom, die geld is recht, die geld is beskikbaar. Nou kom Godse geest en Paulus skryf ons, hy sê, God het sy geest vir ons gegeen as die sekuriteitsstelling van Godse vermoe, Godse kracht binnen ons, Julle sal nou sien, wat gaat ons heen met die ding. Dis die hy sê, hy het ons as een onderpand gekry, hy sê, om sy eiendom te verloos. Jy sien, ek en jy is sy eiendom, ons is sy erfgename. Hy het ons as sy kinders kom aannem. Ons is sy eiendom, maar is ons verloos? Ja of nee? Wat sê julle? Is ons verloos, wie sê ja? Wie sê nee? Was dit een stem daai? Was dit een bot? Je weet dat jy, by a, van, is nie nie, van die sê is my neus afweer nie, van die oons dit is een bot. Die antwoord is, ja, ons is verlos, potentieel. Ons is geestelik verlos, ja. Maar is jy verlos in jou kop? Is jy verlos in jou denken? Sê vir my, wat maak jy voor die spiel? Wat het jy vanmorgen voor die speel gemaakt? Was jy tevreden, het jy gehyppel van blijdskap? Was jy opgewonnen, was jy vervul, kon jy sê oog diepte die, van die rijkdom en die grootheid van Godse genade, hoe ondeergrondelike sy oordele, hoe onaspeerlike sy wee, het dit jou gegryp toe jy vanmorgen voor die spiel staan? En sê, heren, hoe wonderbaar is ek nie? Of kyk jy nog steeds na die vlees? Verstaan jy? As jy nog steeds na die vlees kyk, dan beteken dit die redding het nog nie doorgebrek in jou verstand nie. Dan daar nog nie verandering in jou denken gekom nie en as daar nie verandering in jou denken gekom het nie, kan dit in jou leven kom nie, voordat het nie in ons denken gekom het nie, kan dit nie in ons levens wees nie mense, dis wat het gebeur, daarom het Paulus gesê, ons het nodig om veranderd te word, door die vernieuwing van ons denken, hy sê, want as ons denken vernieuwe het, hoor nou mooi, as ons denken vernieuwe het, dan sal ons levens, ons ervaring, ons omstandighede, bewys, dat Godse wil goed, welgevallig volmaak is, Wanneer ons denke die dag vernuwe is dan sal ons lewens bewys dat Godse wil goed welgevallig en volmaak is. Omdat my denke nou vernuwe is, bewys my lewe, bewys my omstandighede dat God se wil goed welgevallig en volmaak is. Wat een is joune? Waar staan jy? Kan jylle sien waar is so belangrijk om hierdie speelding te oefen? Om by die punt te kom, om vir jouself te vergewis en te sê, jylle, gaan ek voortpoeter, gaan ek in die wanneer in die as bly, vir nog hoe lang? Praat nou die dag met die jongman. Hy is, hy is 28. Ek weet nie hoe werk ek met die ouds van 28, ek is nou nogal sterk in die 28 Ek praat met die jongman van van 28, Ek sê, besef jy, jy is 7 jaar voor my, ek het dit eers op 35 gehoor. Jy kan dit al op 98 gevat. Partij om vir ons het eers op 55 of 65 gehoor die, maar kyk hoe verhoor die ouds in die jeugwee niet soos die van arend. Jy moet net meer as jylle kleren draag heen, nee, dit moet in jylle koppe wees. Right? Okay? Goed, hy het vir ons sy geest gegeen. En sy geest is die een wat ons nou kom oortuig, van hierdie volle pakket en nou kom Paulus, en nou Paulus skryf hierdie ding, hy sê, daarom, as ek dit weet, as ek verstaan, wat die potentiaal is in elk een van julle, hy sê, daarom, van dat ek gehoor het van julle geloof in die Heer Jezus Christus, onder jylle, en julle liefde vir al die Heiligis, hou ek ook nie op, om vir julle te bid nie, hy sê, want my gebed, my versoeking, gebed, die plek waar ek na God toe gaan, waar ek met God saamstem, waar my wens Godse wens word, nee, hy sê, my wens, saam met God, ek, as ek voor die spiel staan vanmorgen, en ek het God gedank vir sy grootheid, en ek het God geloof vir wie hy is, en ek het om verheerlik en geëer, en het ek by die punt gekom, dat, wat ek met God samenstem, het ek by die punt gekom, waar ek omgeef een ander, en nou sê Paulus, hy sê, omdat ek bewus is van wat u in my beleid, en u is nie aannemer van die persoon nie, en het dit in elk van ons beleid, en daarom denk ek aan die gemeente, hy denk nou aan die gemeente in Evers, hy sê, vader, in my hart, my begeerte is saam met jy, dat hulle oos sal oopgaan. Dat hulle verlichte oos val hee van hulle verstand, om te kan ondersky. Om te kan ondersky. Wat te ondersky? Nou moet ek weer een stuk skiep, want het gaan te lang kvat. Maar kyk nou mooi, wat moet ons uiteindelik ondersky? Hy sê, ok, kom ons lees dit, sommer gauw. Verlichte oor van julle verstand, so dat julle kan weet wat die hoop van sy roeping, en wat die rijkdom van sy heerlijkheid, en nou, ons het net al gepraat tot lof van sy heerlijkheid, nou praat ons van die rijkdom, die volle inhoud, die volle som van Godse gedagte is, nee, die rijkdom van sy erfdeel onder die heiligis is, en wat die uitnemende grootheid van sy kracht is in ons wat gloe, na die werking van die kracht van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus, toe hy om uit die dodeheid opgewek het, so hy julle met wat sy kracht werk, ons, ons praat met die opstandingskracht van Jesus. Hy sê, en om laat sitte aan die rechterhand uh, uh, in die jemele, boe alle overheid en macht en kracht en heerskapie, en elke naam wat genoem word, nie alleen in die wereld die ook in die toekomstige, hy sê, en hy alle dinge onder sy voete onderwerp, uh, as hoof, over alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy lichaam is, so hy het hom vir ons gegee, en nou kom hy in gees, en hy kom bevestig ons hierin, nee, goed, right, nou dis die achtergrond, nou verstaan julle, nee, en dat skit nou haar kop so, nou ek gaan nou nie baie meer sê nie, maar nou moet ons bykie net meer kyk na die verborgenheid, wat is hierdie verborgenheid? Is twee elemente van hierdie verborgenheid, wat Paulus vir ons weis in die VCRs 3, wat ek wil hier ons met raak sê, bly na na die VCRs 3 toe, nou kom Paulus, oog, en is so baie wonderlijke goed die nog met lees in 2, maar gaan lees dit, hy sê, om hierdie rede sê Paulus, is ek die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is, as jylle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat al my verleen is vir jylle, dat hy aan my dier openbaring bekend gemaakt het, die verborgenheid, soos ek jylle tevore kortlik geskryf het, wat dier jylle, as jylle dit lees, my inzicht in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaakt is, soos dit nou aan die heilige apostels en profeet openbaar is dier die gees nie, namelijk hier kom die eerste punt, dat die heidene mede erfgename is en mede lede van die lichaam en mede deelgenote van sy belofte in Christus dier die evangelie. Ek het net over julle gesê, hier kom een nieuwe nationalisme. Jy sien, ek is geskok as ek die waarheid en die wortels van nationalisme gaan nagaan. Kijk waar het vandaan komt. En ons is amal, ek weet nie wie jy wat jy gestem het nie, maar ons is amal vreselik erg oor ons Afrikaner nationalisme. En luister, ek is lief vir my volk en ek is lief vir my land en ek is lief vir my taal. Jylle verstaan dit. Daar is nie een story, maar ek wil jylle iets verstaan nie so. Hier belangriker saak hier. Paulus sê, as ons wil deelkry, as ons saam met Paulus stem, en sê, jylle geef ons verlichte oor van ons verstand om te ondersky. As ons met Paulus saamstem, dan sê Paulus, goed, Julle stem nou met my saam Voor verlichte oor Nou goed, hier maak ek die deeroop Dat julle oor kan sien Hy sê Die verborgenheid is in die eerste plek Dat God die heidene Mede erfgename Mede deelgenote Mede lede Van die lichaam gemaakt het Dat hy geen Onderscheid maak tussen Jood en Griek Slaaf en vryman En man en vrou En barbaar en skies nie sê, ja, soos dit nie sê nie, mis ons dit. Jy sê, ek kan so'n vrome nationalist wees, soos wat ek wil wees, soos wat ons vrome voortrekker ouwers was, of voorzate was. Vrome voortrekker, met die bybel onder die arm, ek vir jou sê, hulle dit gemis, want wie wat, hulle het Kalfijn saloon gegloe. Kalfijn het gesê, hier het een ouwe gekies en ander ouwe gelos, en toevallig het hy die wat ouwe gekies. Dit is wat van Kalfijn eindelijk inwezig gesê. En dit wat die voortrekkers gegloe het, en dit het aanleiding gegeet tot die Afrikaane nationalisme wat ons in die chaos het waar ons vandag is koman mense, dit die werkelijkheid die vraag is, hou ek en jy nog seest aan ons in Afrikaane nationalisme vast en luister, ek ontken nie my Afrikaanskap nie ek ontken nie my taal nie, ek ontken niks daarvan as ek dit sê nie, ek sê net daar is hoer roeping op ons levens en as jy wil deelwees van die verborgenheid, dan beteken het die rasisme by die deurheid, soos in vandag want rasisme het sy wortels in nationalisme die verkeerde nationalisme maar die nationalisme waarvan God praat is een nieuwe burgerskap burgerskap van die jemele is om een burger te word van dit wat Jesus gedoen het in die kruis en dit het hy vir elke mens op hierdie planeet gedoen en dan skielik dan skielik kyk ek nie meer na die uitwendige nie skielik kyk ek nie meer na die vlees nie maar wat sien ek ek sien wat Jezus Christus doen, ek sien die nieuwe schepping, God sien die nieuwe schepping, wat sien jy? So ek dink ons moet allemaal een ander kleer kry, ek dink groen is al gevat, weet nie of pink sal werk nie, maar ons het een ander kleer nodig, daar is een nieuwe raas wat geskep is, wat sy kleer is weet ek nou nie mooi nie, maar die essentie is, die raas is in Christus. Die eerste punt van die verborgenheid, is dat die heidene mede erfgename is, en hier is een groot uitdaging van my en jou, Luister, ons verskil cultureel, ons verskil in ons uitgangspunt van lewe, hoekom? Hoekom verskil ons? Omdat die norme waarin ek en jy groot geworden, baie van hulle was verkeerd. Kom ons aanvaard het, was selfsichtig en was gierig en was allerlende goeders. Die norme waarmee ek en jy, kom ons sê geestelike, christelike, morele norme waarmee ek en jy groot geworden het, wat ons graag op wil roem as ons dan ook, so ver so gaan. Waarom het ons nie ander betrek binnen die norme nie? Ons gelos, ons verwerp, ons vertrap. Wat moet ander mense van ons norme dink? Ek vir jou vraag, wat het ons vir die volkere van Afrika gegeen as christenen? Toen ons hulle vertrap het en hulle een menswees geminnaag het. En weet wat? Ons kan een nieuwe bedeling politie sê, maar ons hart is ons precies nog nie daar. So ek voor die speel gaan staan, en ek sien een nieuwe ek, ek, Dan sien ek saam met God Niewe skepping, nie net vir my nie Maar ook vir my bieman En besef jy, die aarde moet vol word Van die heerlijkheid van die heren Dit beteken nie, die heren gaan allemaal wat anders as ek Is uitwis En dan bly net ek oor nie Dit beteken dat God sê, ek wil jou gebruik Om die rots te wees Om ander te laat besef Dat hulle ook rots is Dat Godse bedoeling is Dat allemaal rots sal wees Laat right. Goed, dit is die eerste ene, kom ons kijk die tweede. Hy sê, die heidene is mere erfgename, mere van die lichaam, mere deelgenote van sy belofte in Christus die evangelie, waarvan ek een dienaar geword het, volgens die gave van die genade wat God aan my gegeet, oor die eenkomstig die werking van sy kracht. Aan my, die geringste van al die heiligis, is hier die genade gegeen, om onder die heidene, nou gaan Paulus een stap verder hy sê ek het begin by die jode maar julle jy het julle nie waardig geacht hy sê nou gaan ek aan die huidende toe hy sê om onder die huidende die evangelie van die onaspeerlijke rijkdom van Christus te verkondig en dan allemaal aan die licht te bring waar die gemeenskap van die verborgenheid wat van alle eeuwe af verborgen was in God wat alles geskapen het dier Jesus Christus en hier kom die tweede in so dat nou dier die gemeente maar wie is nou die gemeente wie is nou die gemeente? Gemeente is die rots. So as ons in hom uitverkies, die uitverkiesing le in, le, waar? In hom, in Jesus Christus. Wie dit uitverkies, die mens tom? So, wie sy burgerskap is van die jemele? Die burgerskap wat van die jemele is, is die wat het wat die verborgenheid is. Dat God sê, ek hier die middelmeer van scheiding uitgebreek. Hy sê dit nou, hy sê dit hier in hoofdstuk 2, wat jy, jylle gaan lees, die week sê daarby vers 14, hy sê, want, hy is ons vrede, hy wat albei, dis nou die heidene en die jode, nee, een gemaakt het, en die middelmeer van scheiding afgebreek het, doordat hy in sy vlees, die vijandskap tot niet gemaakt het. Goed, right, nou sê hy, so nou dier die gemeente, aan die overheden en die machte, die, in die jemele, die menigvullige weisheid van God bekend gemaakt kan word, so, dit is nou die gemeente, die nieuwe burgerskap, hier die hierdie nieuwe ras wil ek sê dit is nou ons geleendheid om die menigvullige wijsheid van God bekend te maak hoe doen ons dit? hoe doen is dit? omdat ons, omdat ons verander is in gedachte bewys ons levens, bewys ons omstandighede die goeie, die welgevallige vermaakte wil van God nie want nie, nie as nie omdat omdat ons ons gedachte verander het goed nou, kom ons sluit hierdie ding af, nou gaan ons na vers 14 toe van hoofdstuk 3, en nou kom sê Paulus hierdie ding, hy sê, om hierdie rede, hy sê, omdat ek soertuig is hiervan, hy sê, as ek met God praat, dan is dit ons gesprek, om hierdie rede byg ek my knie, hy sê, ons kan nou sê, maar ou moet kniel. is goed om te kniel. Ek het geen probleem om te kniel nie. Mense maar wie wat. Wie wat sê dit. Baie ouens kniel sonder om met God saam te stem. Ander ou stem saam met God sonder om te kniel. Dis beter om saam te stem sonder om te kniel as om te kniel sonder om saam te stem. Right. Wat Paulus eintlik sê is hy sê om hierdie rede buig ek my knie, sê hy, onderwerp ek my, stem ek met God saam. is wat hy eintlik daarmee sê. Hy sê ek onderwerp my aan Godse plan en droom. Hy sê om die rede buig ek my knie voor die vader van ons Heer Jesus Christus, wacht bykie, hy het gau vir jou net een ding uithelp, kan jylle Paulus' dilemma bedink, as daar nou een nationalist was, was dit Paulus, ek praat nie van die nationale partij nie, ek praat van nationalist, Afrikaner nationalisme, die Joodse nationalisme, as jy nou een nationalist wou gesien het, was dit Paulus, hy sê, ek het aan die oorlevering van my vaders vastgehou, en daarom het ek alles wat in strijd is daarmee vervolg tot die dood toe, En so was hy op pad de maskers toe om die volgelinge van Jezus te gaan vervolg tot die licht op ons skyn. Tot die licht op ons skyn. Van Asselia. Die punt is, gaan ek en jy toelaat, laat die lig op ons skyn. Nou sê Paulus, hy sê, om die rede, om, dit het nou met my gebeur, hy sê, om die rede, hy sê, byg ek my knie voor die Vader van ons Heer Jesus Christus. Van wie elke geslag in die jimmele en op aarde sy naam ontvang. Wie wat sê Paulus, hy sê, hy is ons identiteit, hy is ons paspoort, hy is die naam op ons paspoort, hy sê, ons het ons identiteit by hom ontvang, wie is ons? Alle mense, een het vir almal gesterf, so lief het God die wereld gehad, so sê jy wat Paulus nou sê, hy sê, ek besef nou my uitgangspunt, as ek my knie, as ek met God saamstem, dan begin ons saamstemming, met die, die oortuiging, dat elke mens in die jimmel, of op aarde, al is nu nog op aarde nie, die mens op aarde, sy identiteit, le in Christus Jesus. Daarom sien ek niemand meer, in een ander identiteit. As ek na een mens kyk, dan sien ek die identiteit van Jesus Christus. As sien ek in die weeskeping, wat God sien in die weeskeping. Sien julle, hoe gaan dit my gezintheid verander? Nou sê hy, dat hy aan jylle mag gee, na die rijkdom van sy heerlijkheid, die rijkdom, Jesus terug by die rijkdom van sy heerlijkheid, sy oorspronkelike plan, nee, na die rijkdom van hy die plan, wat hy gehad het van die begin af, dat die jylle aarde, onthou nou wat ons laast keer gesê, die skeping wacht met reikhalste verlange, op die openbaar maken van die kinders van God, so die jylle skeping, alles wil in harmonie, in orde wees, kan jy jou voorstel, as die inzette, wat die duivel, in die wereld het, as die die wat stilslag en verwoes, as dit gekanceleer is. Ons gaan wie skuif die blok? Die ouwe die gezag het, wie die gezag? Ek en jy die gezag, maar dan moet ons verstaan dat ons die gezag het. Hoor? Anders help het niks. Hoor, hoe Paulus het vir ons verduidelik, hy sê, na die reikdom van die heerlijkheid, met kracht versterkte word in die innerlijke mens. Nou, wat is die innerlijke mens, waarvan praat hy? Om met kracht te word, hy is nou nou gelees van wat hy kracht praat, hy sê die kracht waarmee Jesus die dood het opgewek het, dis die kracht waarvan ons praat. Hy sê nou, sê, hy, sê is my gebed, stem ek met God saam oor hierdie ding, dat jy met daar die kracht versterk word in die innerlijke mens, die innerlijke mens is my denken, is die verandering van my denken. Hy sê, kyk mooi wat is die volgende tekst, hy sê, so Christus dier die geloof, in jylle harte kan woon, dit beteken, hy sê, so dat Christus, die salving, kijk mooi. Julle ken ons sprenkie, maar ons goed genoeg. Daar is ek, geheilig, gereinig, sonder vlek of rimpel. Daar is my denken, en hy het Godse geest gekom, en hy het in my kom woon. En nou het Paulus, Paulus lyk nou al so. Paulus' lewe lyk nou al ongeveer so. Hy en Godse geest het nou in een geword, jy kan amper nie meer die onderscheid sien tussen die twee nie, want hy stem 100% saam met wat God sy geest sê, dis nie meer twee goed nie, die woord het tussenin gekom, om God sy inlichting oor te draa, nou sê Paulus, hy sê, so dat jylle met kraag versterken word, luister mooi, wat er kraag, stem jylle saam die heilige geest, verteenwoordig die volle kraag, die opstandingskraag van God, hy sê, as die geest van hom wat Jesus uit die doodheid opwek, in jylle woon, sal hy jylle sterflike lichaam belevent maak, die die geest nog woon, die geest wat Jesus uit die doodheid opgewek is, hy sê, hier die kracht, Hy sê, ons moet met kracht versterkt word in die innerlijke mens. Hoor hy, waar is die innerlijke mens? So die kracht moet van Godse geest af oorgaan in my denken in. Ek rijd, vredig, maar rijd ek in Frits. En ons, ek vraag om hierdie ding, ek sê van Frits, wie is in beheer van jou lichaam? Nou sit hy soe, nou vraag ek vir jou, wie is in beheer van jou lichaam? Jij is. Steem jylle saam? Ons besluit wat ons denk Ons kan die gedachte wat verkeerd het gevangen neem Of ons kan om het vrije teels gee Weg Met die besluit wat ek sê ek kan nie Die selbe besluit ek kan gebruik om te sê ek kan Ek beheer my lichaam Stem jylle saam? Jylle nou met by Maar as ek my lichaam beheer Dan beheer ek ons my lichaam Dan betekende die kracht hier in my Is die kracht wat Jesus die doodheid opgewek het die kracht is die een wat die effect van elke siekte wat Jezus in sy lichaam gedraad, gekanceleer het. Dan betekende die kracht, daar die kracht in my denken, moet die kracht van enige aanslag van tekort of gebrek of siekte in my leven kanseleer. Hoor jy wat ek sê? Dis die implikaties. Dat jy met kracht, hoor jy wat Paulus se, se pleidooi, hy sê, dat jy met kracht versterk word in die innerlijke mens en dat Christus, Christus, die salving, dat die kracht van Godse geest, die gemanifesteerde teenwoordigheid van Godse geest, in jylle harte, dit weer ons denken, in jylle harte kan woon, die woord vir wat hy gebruik daar, is om permanent, to take a permanent residence, om permanente inwoning te hee in my gedagtes, maar anhoor, my gedagtes speel nie meer hier, hoekom, hoekom nie, hoekom, gan het of gan het nie, dat is nie meer een as is net om dat, sê jy, so wil God my leven van as en wanneer, swaai jy na om dat toe. Gaan jy dit toelaat, wie wat begin het, voor die spiel? Jylle ouds, jylle my nie lichtvat op jy die spielding, nie, sublief. Jy die spielding, gaan die deurderbraak wees. Gaan kyk in die spiel. Hy sê, so dat ons met kracht versterk kan word in die innerlijke mens. Jylle wat in liefde, in liefde geworden grond is, hoekom sy in liefde? Jy sê Paulus, die ouwens vir wie Paulus spreek, die ouwens wat Paulus die evangelie gehoor het, het nie Jesus aangeneem uit vrees nie. Het Jesus aangeneem uit die begeerte ververhouding. Geloof werk dier die liefde. Hulle het nie vrees nie, hulle het geloof. Die 99% van Christen in vandag leef in vrees, nie in geloof nie. Hulle noem dit geloof, maar het is vrees. Ons is bevoorig om in geloof te leven, nie in vrees nie, want geloof werk dier die liefde. Hy sê, jylle wat in die liefde gewortel en gegrond is, aan die woorde, geloof kom uit goeie mies uit. Jylle geloof kom uit Godse intentie uit, Godse oorspronkele bedoeling uit. Jylle geloof kom uit God wat jou eerste lief gehad het. Dis waar jou geloof in aankom. Come on, hy sê jylle wat in geloof in die liefde van God gewortel en gegrond is. Ok, hy sê en jylle in staat kan wees. Nou kom Paulus, en Paulus sê, nou wil ek net gauw vir julle verduidelik hoe dit werk. Hy sê, dat julle saam met al die heiliges, die ouds wat het gesnap het al, hy sê, om saam met die alle heiliges, ten volle te begryp, waar die breedte, die lengte, die diepte, en die hoogte is, in die kennis van Christus, wat alle kennis ootref, om hier die kennis te ken. Kom ons kijk, kom kyk, die lengte, die breedte, of die diepte, noem het wat jy wil, en die hoogte, dit die drie deel wat ons in, in ons levens het, nee, dit lyk ons nou so, daar had ons om in drie dimensies geteken, ja, hy is minstens meer in drie dimensies, nee, ek en jy leef in drie dimensies, ons sien hierdie kitaar in sy drie dimensies, lengte, breedte, en hoogte, of diepte, of wat ek al, maar dan kom Paulus, en hy sit die extra dimensie by, of jy dit nou die diepte wil maken, of jy die hoogte maak, ek genie om nie, maar hier het ons klaar, die, die drie dimensies waar die mens leef, dan sit hy vierde een vierde by. Hy sê in die vierde dimensie, skryf Paulus vir die Korintheers, is wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die aard van die mens nie opgekom het nie, is wat God bedink het, die wat om lief het. die wat ons nie in die vlees kan sien nie, so wat ek julle wil sê is, dat, as hierdie goed vir jou nie so bykie vaafets klink nie, dan klink het nie reg nie, Hoor mooi wat ek sê, ek sê, as dit nie vir jou far-fetched klink nie, as dit vir jou klink jo, is dit moendlik As dit nie vir jou so klink, is dit nie recht nie. Dit moet vir jou klink om by plek te kom en sê Jere, hoe is dit moendlik? Jezus sê by geleend, hy sê, dit is makkeliker om een kameel, eindelijk het hy gepraat van een kameelse tou uit, so dikke halter waarmee hy werk, hy, om dier die oog van een naal te kry want jy sê lang my kameel moet liquidise om om dier die oog van een naal te kry maar wat Jesus van praat, hy praat van die die halter wat hy gebruik het vir kamel, hy sê, is makkeliker om dit, daai dik tou, dier die oog van die naald, julle weet hoe groot oog, oog van die naald, as om een reik in die himmel te kry. En dan, dan zou so Petrus versla, hy sê, Heere, wie kan nageruit word? En dan sê Jesus, by mens is dit onmoendlik, maar by God, is dit moendlik, om een reik man in die himmel te kry. <laughs> Nou, waar word dit vir Petrus gaan? Dit vir Petrus gaan, of hy jimmel toe gaan of nie, vir my gaan dit nie oor of ek jimmel toe gaan of nie Dit gaan of ek die eeuwige lewe het. Of ek omkend, word jy, dit is totaal iets anders. Maar, wat het Petrus eindelijk gesê, hy sê, jyre, ek is so verbind, ek is so verknog, ek is so gekoppel aan die materie, aan die materiële dinge, aan materiële voorspoed, en waar ek bly en waar ek ry en wat ek eet en wat ek al hierdie goed is doen, ek is so gebinde aan ek wil u die dien met my leven met my hart die reitjong man kom en sê jyre, ek besef, by u is my heil, ek wil u die dien en wat moet ek doen om my eeuwige leven te kry, die jyre sê onderhoud die geboeie dit was nog in die tyd van die geboeie, hy sê ek doen dit van die beheergehaaf, my jy is om uitgevang die noorwendige een moes kom, die jyre sê alright, ga verkoop als wie jy het en geert vir die armes, geert weg So dat jy nie meer daarop vertrouw nie Gaan verkoop dit Waarop jy vertrouw En kom vertrouw op my Weet jy Jy sien met jy die vierde dimensie wat Paulus bid Hy sê dat jy vulle insig gee In die lengte, die breedte, die diepte en die hoogte Geef ons een dimensie Hy sê jy is dimensie Wat groter is, is die grootste wat ek kan neem op die aarde Ek kan alles op die aarde hee Ek kan alles hee wat my hoog begeer Ek kan alles kan koop wat my oog begeert. Ek kan die gezondheid heen. Ek kan alles sê. Maar sê hy vier in die mensie mis. Dan mis ek als. Die Lengte, die breedte, die diepte. Wie wat sê Paulus hiermee vir ons? Hy sê. Vir God gaan het ook oor die lengte, die breedte, die diepte. Het is vir God belangrijk dat ons lewe. God is nie kwaad vir ons, omdat dat sien en voortspoed in ons lewe is nie. Maar wie wat? Waar le ons focus? Waar le my vertrouwe? Waar oorgaan het? Waan spandeer ek my tyd? <laughs> spandeer ek my tyd aan die lengte, die breedte en die diepte? Waar spandeer ek my tyd om te kom by die hoogte? Hy sê dat ons saam met al die heiligingskampen gegryp waar die lengte, die breedte, die diepte en die hoogte daai facet wat hy gesê wat in die hart van die mens nie opgekom het nie hy sê, en die liefde van Christus, en hy had nou nou daarmee geeindig, so ek eindig ook daarmee, hy sê, die liefde van Christus te ken, om oorwellig te wees, om in besit geneem te word, dier Godse liefde, waarmee ons lief gehad het, wat alle verstand te boven gaan. Hy sê, en aan hom, wat mag het, om te doen ver bo wat ons kan bid of dink. My ander woorde, wat hy en ek sê, hy sê, jy sien, baie dik, ons vat ons die skrif en ons sê, verboe wat ons kan bid of dink, so, jy weet, ek wens vir my syries, maar miskien wil jy heren vir my Maserati geë oor jy, verboe wat ek kan bid of dink, ons maak het weer materie dit is nie nie, hy sê verboe wat ons kan bid of dink jy sien, wat ek bid of dink hy le alles gewoonlik op die materiële vlak, op die eerste drie dimensies maar genou sê God, ek vat jou in die vier dimensie in en daar ontdek jy 'n liefde, daar ontdek jy my karakter, in een formaat wat jy nooit geken het nie, een wat jou sal het uitroep saam met Paulus, oor diepte van die rijkdom, en die het neemende grootheid van Godse kracht, hoe ondergrondelike sy oordele, hoe onnaspeerlike sy wee, wie die raadsplan van die Heere geken, om te sê, Heere, ek is oorweldig dier wie jy is, jy is my lewe, hoor jy nou soos terug by gebed, Dis is terug by die plek. Hoor jy wat is Paulus' gebed? Jy sien, waar is Paulus' grouw siedelijs? Hoor jy? Waar is Paulus' behoeftes? Paulus' behoeftes het in een met die behoeftes van God en om. En wat Paulus ontdek het, is as Godse behoefte en my behoefte een word, op die moment kort ek niks. Op die moment ek vervul. Anders sit ek altyd met hierdie strijd, daar is Godse behoefte in die smyne. Dit is waar, die selde Paulus gesê, die vlees begeet in die geest, die geest in die vlees. So dat ons nie kan doen wat ons wil nie. Maar hy sê, dat is Godse behoefte, maar waar begin dit? Dit begin om te sê, heren, ek herken wie ek is. Ek sê jou terugspiel toe. Gaan begin, wie ek is. As jy kan sien wie jy is, is die tafel gedek, dat jy ook kan sien wie jou bierman is en jy en jou bierman saam, gaan die rots wees, waar die aarde vol, so dat het vol word, van die heerlijkheid van die Heere, soos waar die water sy sê, bode bedek, preste Heere. Dankie Vader vir die woord, dankie vir die, soveel goedheid, dankie vir soveel inzicht, soveel leven, dankie Heere, dat, dat ons buiten u niks het nie. En as ons om ons kyk, en as ons na soos standigheer kyk, dan kan ons net ons handen samenslaan, en sê, ja Heere, u het vir ons in hierdie leven, honderdmaal soveel gegeen, Jy het ons een goeie maat, wat ingestopt tot oorlopend so vol, het jy vir ons gegee. Daarvoor is ons dankbaar, maar jyre, dit is nie vrouw, dit gaan nie. Ons besef, maar, dit gaan oor baie meer as dit. Dit gaan oor die droom, dat die, die bedoeling, die plan, die die aarde sal bedek. Hierdie gemeenskap, hierdie gemeenskap wat ons verteenwoordig, dat het hierdie gemeenskap sal bedek. Dat ons die, die gemeenskap, dat die gemeenskap vervul sal wees met die bedoeling, met die heerlijkheid van die Heere. Heere, dankie dat die dag gekom het, dat ons nie meer in die as of wanneer nie, maar in die omdat lewe. Dat hy vir ons die omdat is op dit as, ons eerie, in Jesus naam. Amen. Amen. Moet iemand iets sê? Nu kan ons gaan rink aan taam ons ky hier saam. Sê julle met een mooie dag